власного тютюну Вірджинії. Він знав, що все, чого ми хочемо, можемо сотворити для себе, а можемо і знищити те, що нам не потрібно. Не скажу, що це, по суті, цілковита правда, але цього достатньо для невеличкої вистави, яку час від часу можна розіграти. Ви, я так собі гадаю, зацікавились би куди кращим виглядом минувшини, аніж здатна вам подарувати ваша уява. А тому прошу вас відкинути будь-який страх перед тим, що я хочу вам показати». Підійдіть до вікна, але застерігаю. Слід зберігати тишу. Не вимовляйте ані слова. Тоді господар взяв мене за руку, аби підвести до одного із двох вікон у довшій стіні цієї сповненої гидотного запаху кімнати. Від першого ж дотику його долоні без рукавички я похолов. Його пальці сухі й жорсткі, були холодними, як лід. Мені коштувало багато зусиль не відсахнутися і не висмикнути долоню. Але тієї миті. Я знову подумав про порожнечу і жах дійсності, а тому сміливо приготувався слідувати за ним, хай би куди він мене не повів. І до вікна, чоловік розсунув шовкові штори і скерував мій погляд у пітьму назовні. Якусь мить, я не бачив нічого, окрім мерехтіння міріадів вогників у далині. Тоді, ніби у відповідь на непомітний порух руки господаря, краєвид осяяла сліпуча зірниця, і я побачив море розкішної зелені, свіжої, чистої, море зелені а не море дахів, на яке очікував мій розум. Праворуч підступно поблизкував водами гудзон, а далеко попереду я бачив нездорове мерехтіння розлогого солончака, осяяного неспокійними світлячками. Спалах згас і на вощаному обличчі старого некроманта промайнула зла посмішка. Це було іще до моїх часів, до приходу нового сквайра. Давайте ж спробуємо ще раз. Мене охопило запаморочення, Більше, аніж запаморочення від ненависної сучасності проклятого міста. «Господи Боже!» – прошепотів я. «Ви можете робити це із будь-яким часом?» Він кивнув і всміхнувся, оголивши чорні пеньки на місці колись жовтих зубів. Я схопився за штори, аби не впасти, проте він привів мене до тями дотиком своєї жахливої крижаної лапи і знову повторив той непомітний рух. Знову спалахнула зірниця, проте цього разу краєвид уже не здавався геть незнайомим. Це був Грінвіч. Той Грінвіч, яким він постав колись. Подекуди зовсім рідко виднілися дахи будинків, які стояли й нині. Але довкола було безліч чудових зелених алей і лужків. Трохи віддалік все так само зблискував солончак. А ще далі за ним я вгледів дзвінниці тодішнього нью йорка Церкви Трійці, Святого Павла і Цегляна вони височили над своїми сестрами, а все навколо огортав легкий серпанок диму із пічних труб. Мені перехопило подих. Не стільки від самого видовища, як від думки про нові можливості від того, що малювала мені уява. «Ви можете? Ви посмієте піти іще далі?» – запитав я із жахом, який на мить здалося передався й йому. Але за мить його обличчя... Знову перекосилося у злісному вишкірі. «Ще далі!» «Те, що я бачив, занапастить вас і оберне на кам'яного боввана. Назад і назад, вперед і вперед. Дивіться, аби не пошкодувати!» Пробурмотівши на видоху останні слова, він знову тим самим чином борохнув рукою, прикликаючи на небо зірницю, значно яскравішу від попередніх. І на три секунди переді мною постала воістину диявольська картина. За ті секунди... Я побачив краєвид, який до віку катуватиме мене у снах. Я бачив небеса, що аж кищили дивними крилатими істотами, а під ними пекельно-чорне місто із велетенськими кам'яними терасами і з нечестивими пірамідами, що несамовито впивалися в небеса, а також Диявольське світло, що горіло у незліченних вікнах, і на далеких галереях я побачив юрмище з жовтолицих, косооких мешканців того міста, одягнених в помаранчеве і червоне. Вони божевільно танцювали під гудіння летавр і бій гидотних кротал а також підманіакальне ревіння ріжків, нестримні ридання яких здіймалися і стихали, ніби хвилі пекельного океану бітуму. Кажу вам, я бачив цю картину на власні очі, а в моїй свідомості відлунювала блюзнірська розкіш какофонії, що її доповнювала». Це було звершенням всього жаху, який це мертве місто розбурхало в моїй душі. Тож, забувши про прохання старого мовчати, я закричав і продовжував кричати, неспроможний опанувати себе, аж, здавалося, почали дрижати стіни довкіл мене від того крику. Коли... Згасла зірниця. Я побачив, що і господаря також б'ють дрижаки. Вираз невимовного жаху змішався на його обличчі із кривим вишкіром гніву, викликаного моїми криками. Він похитнувся і, вчепившись у штору, як я допіру, несамовито закрутив головою, ніби загнаний у пастку звір. Бог свідок. У нього були на те причини, адже коли відлуння моїх криків стихло, почувся новий звук, такий самий моторошно зрозумілий, що тільки отупіння почуттів зберегло мене при здоровому глузді. То було рівномірне і тихе поскрипування сходів за замкненими дверима, ніби ними підіймалася ціла юрба босоногих або ж взутих у мокасині людей. Далі почувся обережний скрип засуба, що виблискував у тьмяному світлі свічок. Старий вхопив мене за руку і, бризкаючи слиною, прохрипів, похитуючись і чіпляючись за жовті штори. «Повня! Повний місяць! Будь ти проклятий верескливий пес! Ти! Ти прикликав їх, і вони прийшли за мною! Ноги в мокасинах! Мерці!» Думайте, що хочете ви, червонолиці демони, але я, я не труїв ваш ром. Чи ж, чи ж не я беріг вашу пропасну магію? Самі ви до смерті повпивались. Будьте прокляті! Не смійте! Не смійте винуватити Сквайра! Ідіть геть! Лишіть той засув! Я тут не для вас! І відразу по тому... Двері струснули три повільні чіткі удари. На губах божевільного чаклуна виступила біла піна. Його переляк, обернувшись безмежним відчаєм, поступився місцем новому спалаху гніву. Спрямований він був на мене. «Старий зробив крок до столу, на край якого я впирався». Штора, яку він досі стискав у правій руці, доки лівою тягнувся до мене, напнулася і зрештою обірвалася разом із Кронштейном, впустивши в кімнату потоки світла повного місяця, яку і звіщала зірниця на небі. У тих зеленавих променях Зблідло світло свічок, і в кімнаті стали помітні нові ознаки. Ознаки розрухи із її мускусним запахом, поточеними червою панелями, трухлявою підлогою і забитим коменком. Розхитані меблі та понищені портьєри оточували нас. Не уникнув змін від світла повні і старий, який чи то під впливом цих променів, чи то через переляк і шаленство, раптом зморщився і почорнів, наближаючись до мене і простягаючи свої хижі пазурі. Лише очі його не змінились». Вони сяяли яскравим вогнем ненависті, і ще яскравіше розгорався той вогонь, що більше морщилось, старіло і чорніло його обличчя. Стукіт в двері повторився вдруге, наполегливіше, і в ньому залунали металеві нотки. Чорна потвора переді мною Тратила будь-яку подоби людини. Тепер воно стало лише головою із очима, яка безсило намагалася посунутися у мій бік з огнилою підлогою час від часу, плюючись у безсильній злобі. Швидкі і різкі удари струснули трухляві двері, і я побачив виблиск «Томагавка», що розламував ветхі дошки. Я не міг навіть поворухнутися, я лише ньманіло дивився, як двері розлітаються на тріски, впускаючи страхітливий і безформний потік чорнильної речовини, повної жахливих осяйних очей. Рідина розлилася швидко. Немов потік нафти, проламуючи прогнилі перегородки, перекидаючи стільці на своєму шляху, і нарешті вдарилася об стіл та розлилася кімнатою аж до місця, де почорніла голова і досі витріщалася на мене з ненавистю своїми очима. Потік зімкнувся над цією головою, і повністю поглинувши її, наступної ж миті почав спадати, забравши свою здобич, але не торкнувшись мене. Він плинув назад крізь чорні двері і вниз, невидимими сходами, котрі знову почали скрипіти. А тоді, тоді Підлога не витримала, і я, задихаючись від павутиння і напівживий від жаху, провалився в темну кімнату внизу. Зеленавий місяць, що сяяв крізь розбиті вікна, освітлював напіввідчинені двері перед покою. Я, вивільнившись з-під розтрощеної стелі, і, підвівшись із всіяної тиньком підлоги, побачив, як повз мене пропливає жахливий потік чорноти, сяючи тисячами очей. Він шукав двері у підвал, а знайшовши, полинув туди і зник усередині. Наступної миті я відчув, що підлогу піді мною ось-ось спіткає доля верхньої кімнати. І тут, угорі, почувся тріск і щось гупнуло біля західного вікна. Ймовірно, це були залишки даху. Струсивши із себе уламки, я кинувся крізь передпокій до парадних дверей і, не спромігшись їх відчинити, Вхопив стілець, вибив вікно і притьмом вискочив на занедбаний газон, де місячне світло продовжувало танцювати на травах і бур'янах у добрий ярд заввишки. Стіна огорожі була високою, а ворота замкненими моїм супутником – Проте, сунувши докупи ящики, що валялися у кутку, я зміг вилізти нагору, вхопившись за кам'яну урну, що увінчувала наріжний стовп. У цілковитій знемозі споглядав я довкола себе. Лише дивні стіни, вікна та гостроверхі дахи. Ніде не було видно тієї вулиці, якою я прийшов. А те, що я міг розгледіти, швидко поклинав дивний туман, що насувався від ріки, незважаючи на яскраве сяйво місяця. Раптово урна, за яку я чіплявся, почала хитатися, ніби поділяючи мою смертельну втому, і уже наступної миті я полетів вниз. Назустріч невідомій долі. Люди, які мене знайшли, кажуть, що я, мабуть, довго повз, незважаючи на зламані кістки, оскільки кривава доріжка тяглася за мною так далеко, наскільки сягало око. Дощ! що саме припустив, змив усі сліди моїх страждань. Отож, у всіх звітах було сказано лише те, що я з'явився невідомо звідки на вході до маленького темного дворика поблизу Перрістріт. Ніколи більше, я не прагнув повернутися у ті похмурі лабіринти І ніколи не пораджу нікому іншому вирушати туди Я не маю жодної гадки щодо того, ким або чим була та давня потвора Але не втомлююсь повторювати Те місто мертве Ісповнене незбагненних жахіть. Що сталося із ним, я теж не знаю. Я повернувся додому на свіжі луги Нової Англії, що їх овіває вечірній солоний морський вітер».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 За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, станьте спонсорами у YouTube, або ж скористайтеся посиланнями на картку Monobank, Patreon чи BuyMeA Coffee у описі до цього відео. Але зробити це, я закликаю вас лише після того, як ви допоможете Збройним силам України. Оберіть на власний розсуд будь-який із фондів чи волонтерів, яким довіряєте, і давайте наближати нашу перемогу разом. А ми з вами почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.